Tan penediràs, Rousen, tan penediràs! Capità, gent, no podem fer-hi res. Desgraciadament no, Alferes. No tenim pas armes. Poc ens matin a nosaltres també. Que Ritogobo no ens protegeixi. Encara tinc una cosa per dir, Rousen. Parli, parli ara que encara pot. Després la seva llengua quedarà massa carbonitzada. He, <tots> Vull parlar l'emperador abans que carregueu les corones, hi sí, tinc dret! Potser sí que en té dret, però tant se me'n Això no ha estat un judici, ha estat un cul... Cali el feres! O potser vol que l'executem a vostè també! A mi m'encantaria! <susurra> Aparteu-vos tots! Vull ser jo qui dispara les corones! Això no pot estar succeint! Correu! Llibereu el capità! Per fi... Com han de llançar ja veu, Rothen. Els teus mercenaris no van aconseguir matar-me, que fa cuit. Veig que els meus tampoc van tenir èxit a la seva missió. Guàrdies, agafeu-la! Corri, capità! per aquí! Encantat de conèixer-lo, malgrat de circumstàncies. El mateix ho he dit. Compte! Bona punteria. Tingui aquesta pistola i ajudi'm. No serà fàcil sortir d'aquí. Gràcies, Alfred Assayer. Procuri sintonitzar el transportador de la càpsula 4. Sí, senyor! Foc! Agenda, et cobreixi'm! Sí, senyor. Tirem 30 segons pel transport, capità! Que la mitjana són tots malarà! Si tots dos deixeu escapar, estúpids! Per d'esquerra, protegim-nos darrere de columna! Transport preparat, senyor! afectu La maniobra està brillant, capità. La meva, la seva sí que ho ha estat. Mai no li ho podré greir com mereix. Vostè creu? Sempre alguna manera. Ho discutirem. Estan tots bé? Sí, capità. Procuremaré l'Òrbita al voltant d'en Montsalvatge, imagino. Sí, genitat. En Ferassayer, encarreguis de comunicacions. Hem d'emetre algun missatge? Mmm, sí. Dirigit a l'emperador Corbus quart. Som vius. D'acord, senyor. D'això, capità. Parlàvem de la meva recompensa. Sí, no me n'havia oblidat, però haurà de ser una mica més tard. Ara maldaderia seguim la nostra missió permet importar un carrer a Montsalvatge. endavant endavant Tinen aranya Sí senyor. Doni més de temps alss nostres soient sobre el funcionament de Montsalvatge Per participar a Montsalvatge ador d'anar a recollir el disquet per PC que conté la simulació de Montsalvatge a Invest Center. L'adreça és la següent carrer Sardenya 230 de Barcelona. Allà us el donaran de manera absolutament gratuïta. aleatòriament,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 Si sou capaços de derrotar-ne 3, obtindrà un PC-486. I si podeu arribar a vèncer el quart monstre, guanyarà un viatge a Eurodisney per dues persones. Esperem que l’Almirant Guro continuï sent-nos fidel, tinent. Estableixi contacte amb la base de replutament. Fixant coordenades, establim paral·lelismes, projectant senyal. I bé... L'almirall Gurra respon. Gràcies a Ray Togobun. En aquest mateix moment en transmet les seves dades d'un nou recluta. Transport. Sí, senyor. Benvingut novament a la nau estada d'Arcàngel Alferes a l'extortajada de Barcelona. Bona nit. Bona nit, que defen Ray Togobun el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrin, senyor. 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alferes Tortajada, donat que coneix perfectament el procediment del nostre test, m'abstindré d'entrant en detalls. El tinent Aranyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. que algú, potser la Miuk Sheperns en persona, acaba de lligar el seu cervell a un cordill d'or i sang. Vostè intenta desesperadament que el seu intel·lecte escapi d'aquesta estranya presó. Però no pot de cap manera. Què faria? Doncs, intentaria que, si el meu intel·lecte no podria escapar, doncs que no servís per ningú, ja el faria, el destruiria. Destruiria el seu propi intel·lecte? Si no tinc salvació, sí. És vostè un guerrer realment valent. El Feresor, recorda el dia en què va ingressar a la base Esperança? Sí. Sí, tot va ser molt bonic, tothom abraçant-lo, desitjant-li sort. Però vostè i jo sabem que ningú deia la veritat. Només el voldien lluny perquè, en el fons, no el suportaven. Què faria si tornés a veure'ls? Doncs els, els demostraria que he estat prou valent per vèncer el brindat i que en tindrien enveja, aleshores. Ha estat prou valent per vèncer el Ferres? Sí. No l'avanço pas, encara! Bueno, però l'avançaré. Bé, la confiança en si mateix és important, el Ferres. Obra els ulls i veu la cara d'un home. No sap qui és, ni tampoc vol saber-ho. Només està segur que es tracta d'una estratagema dels mestres ascendits de Meinukari. Volen seduir-lo, xuclar la seva màgia i podrir la seva ànima. Què faria? No el miraria. miraria pensaria en qualsevol altra cosa. Com què, per exemple? lo Com, com? Intentaria evitar mirar l'home aquell. Però com? En què pensaria? Doncs pensaria amb la meva deessa, per exemple. Què és? Quina? El Raito Gobunt. És un Déu, rei d'Ogaboni, no una tassa. No, bueno, un Però en prometeix. fi, digui'ns la primera cosa que s'ha li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Alternativa. Eh, una, una altra opció. Saber. Coneixement. Sort. Vèncer. Error. Mort. Passió. Com? Passió. Vida. Ignorar. equivocat. Distància. Juny. I l'última pregunta, què sent en, en aquests moments? En aquests moments continuo tan segur de mi mateix, uh -huh. i de quan vull que avançaré el blindat. Molt bé, tinent activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, el, el nostre ordinador valorat molt negativament el que confongués Reitogobun en una deesa. Per tant, li concedeix un punt negatiu. Comencem malament. Però, en fi. Alferes, com sabrà, està a punt d'endinsar-se en el segon nivell de Montsalvatge. Saludi el Ternuclos. Hola. Bé, premi de tecla esc. Ja està. Molt bé. Introduixi el següent codi. 4, 5, 2, 2, 2, 0, 0, 6, 6, 2, 2, i 1. Alferes, veu la pantalla plena d'estructures metàl·liques i un crono que va donar voltes de 0 a 99? Sí. Magnífic. Premi qualsevol tecle per aturar el crono. Ja quin número apareix? El 9. Quin, quin? El 9. acaba de ser xuclat pel túnel de llum i bord. L'està veient? Sí. Davant seu hi ha tota mena absurdes. Un nen que es menja les seves pròpies mans, una mare que s'arranca el fetus mentre un intens ratx de llum se li acosta. Què vol fer ara? Opció A. Intentar impulsar-se cap amunt. Opció B. Adoptar la posició de tronc mour per invocar el peu protector de la putrefacció. Opció C. Deixar-se endur pel corrent del túnel, porti on porti. Opció A. Opció A. N'està ben segur, feres. Sí? Sí. Doncs ha estat una mala elecció. No va guanyar cap punt de força, en guanya dos d'experiència i en guanya dos de valentia. El Ferres fixi-s'hi més la propera vegada. El Ferres als bisbes a Terviu li dona la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual l'hipnotitzen. Però tot i així concentrant-se pot arribar a veure un perillós sarcció corrent per terra. O vola pel cel... Vola per sobre la terra. Vola per sobre el terra. Bona precisió. Fixi-s'hi bé. Molt i molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren la, a la base esperança, ignorar els tervius. Segons l'almirany, Gura no són perillosos. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un dubte. I sigat! Opció C. Seguir davant i procurar esquivar el certiu de Montsal. Opció B. Opció B. Fet. Bona opció guanya un punt de força, en guanya dos d'experiència, però cap de valentia. Ens anem recuperant a poc a poc. El Feres acaba d'entrar al regne de un dels més perillosos de món salvatge. Del abismes infinits que rodeixen el Castell, sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de Mjöck Scheperens. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. I opció C, tancar els ulls i seguir endavant a cegues. Opció C. Opció C. M'està ben segur, Alferes? Sí. Ai, perd un punt de força. Em perd dos d'experiència i em perd dos de valentia. Alferes, fem un recompte sobre quins han estat els seus resultats? Sí. Som-hi. Té zero punts de força. Té menys dos d'experiència i té menys quatre de valentia. Em sembla que no anem pas bé al Ferres. Està veient el monstre d'aquest nivell? Sí. Doncs se n'adonarà que no es posa de punts suficients per vèncer-lo. El... Al Ferres, compte! Ferassayer, Tinen Aranyes, Tinen Jainten, comandant d'Arsen. Hem de parlar. La nostra situació no és l'estructura de l'imperi ha canviat molt i no puc preveure les conseqüències de les nostres accions. Per començar, no podrem gaudir de privilegis d'accés a, a les estacions de combat i tampoc podrem entrar a les armaries flotants de Corbus. Afortunadament, l'almirant Guros segueix fent-nos costat, però... Però ni s'imagina com podrem sobreviure, oi? Doncs no. Haurem de cercar aliats amb un salvatge a infiltrar-nos a les seves organitzacions secretes i tenir molta sort per què negar-ho. Volen intentar-ho? Personalment no tinc pas cap objecció, capità. Jo tampoc. Què podria fer allà fora? Imagino que els comissaris Yeslí no em busquen a mi també. Gràcies. I vostè, tiner d'arelles, tinent? Uh, crec que parlo pel tinent, que és un vell amic meu, quan dic que es vol quedar. És així, oi, Joan? Bé, deixem-ho córrer. Suggeriments? Les seqüències tàctiques de l'ordinador no han donat pas resultats concloents, capità. I jo no sóc cap estratègia. Un moment. No ens cal derrotar amb blindat d'una vegada i potser així ens novament dins l'imperi... Tregui-s'ho del cap al feres. Quarbus Quar mai es torna enrere i en rousen menys encara. Estem condemnats eternament a l'exili, però món salvatge pot ser la nostra llar. Qui sap. No podré veure mai més els meus, oi? Ho veig difícil, el Feres. Aquí, orbitant al voltant de Montsalvatge, estem protegits. Poques naus imperials se'ns acostaran. Però, si ens allunyem, uns pocs quilòmetres ens destrossaran. Haurem de sintonitzar els butlletins de la conferència a Gieslin per saber per on es mouen els mercenaris. Com vostè digui. Molt bé, això és tot. Torni als seus llocs. Tinent, què ens diu l'almirant Guró? Aconseguit un altre garrer, senyor. Transport, sí, senyor. Benvingut a la nau Estadar, Arcàngel Ferres Joan Pere Castells de Barcelona. Bona vida capítol Montaner. Bona nit, benvingut a Montsalvat, on tot comença i tot s'acaba. Moltes gràcies. Que la Fenrir Togobuna el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Grin, bon senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Joan Pera Castells, coneix el procediment que seguim per fer el nostre test? Sí, capità. Molt bé, doncs no entrarem en més detenç. El tinent li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Vostè ha estat elegit. L'ha elegit per veure l'única aparició que la deessa Menenquiri Ley farà aquest segle. El més probable és que li faci revelacions sobre el futur d'en Blindet, de la nostra sagrada missió. Farà públiques aquestes revelacions o se les guardarà per vostè? Me'ls guardaria per mi mateix. Per què? Perquè llavors jo podria anar a lluitar contra el blindat. separaria el seu paradero. Uh -huh. Molt bé. Com sabrà, els sedents de força foren inventats per l'enginyer genètic Mentor o Skaithial fa dues eres. La seva missió era la de conservar durant uns dies d'ànima d'aquell familiar que acabava d'abandonar el seu cos de carn. Però, com sabrà, avui aquests mecanismes han estat prohibits, després de comprovar-se l'existència d'un mercat negre d'ànimes a Ciutat Salvatge. Arribaria a comprar-ne un i a robar la fortuna necessària per fer-ho, per tal de conservar la seva mare, el seu pare, la seva germana, uns instants més? Sí, ho faria. I com robaria els diners necessaris? Doncs pues intentaria mm, infiltrar-me a la companyia uh -huh. i llavors podria treure el necessari. Uh -huh. Molt bé. Has sentit a parlar de la cadena d'or conontat? No, no n'he sentit a parlar. Doncs, Com que no el feres? No, no. A la base no m'han dit res. És una gran decepció per mi, escoltar això. Per mi també, capità. Bé, doncs es tracta de la temible massa de ferro que aquest déu pervers utilitza per lligar els seus fidels i convertir-los en gossets de la seva església. Ara n'acaba de trobar una i podria aprofitar-la per aconseguir el que tot l'imperi s'agenolleix davant seu. Ho faria, això? No. Per què? Perquè seria una tradició. Aquí. A tota la meva gent. I qui són la seva gent? Els meus alferes. Bueno, els meus... Els alferes El companys. Us alferes? És eh? pot ser un general disfressat? No. Bé, això espero. Companys, volia dir companys. Pensi en un cabant. Amb les potes trencades, gairebé no pot respirar, però segueix viu. I mm -hmm. podria seguir en aquest estat durant una d'arga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? L'ajudaria a morir. Com? Doncs pues, el mataria. Com? Com, pues... Com, respongui al Feres. Tirant-li un tiro. Així de senzill. Perquè crec que l'altra vida estaria molt millor. Digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Masies. Molir. Fals. Verdader. Potser. Mai. Vinagre. Oli. Tremolor. Acostar-se. Dormir. Pare. Mare. L'última pregunta, què sent en, en aquests moments? Tinc una ràbia immensa per totes les aferes que em mor durant aquests dies. La ràbia és una mala consellera, no obstant. Sí, però a mi no em traeix mai. N'està ben segur? Seguríssim. Tinent, activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Sí, senyor. El Ferres, la seva seguretat, ha impressionat l'ordinador i li concedeix un punt positiu que podrà utilitzar més endavant per eh, augmentar els seus nivells de força, d'experiència i de valentia. Molt bé. El Ferres, què En aquest moment, a la pantalla de seu ordinador, pot veure una estructura metàl·lica i una petita casella. Sí. L'està veient? Sí. Amb el número que ho siba de 0 a 99? Sí. Bé, premi qualsevol tecle per aturar el cronó. Ja ho ha fet?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 Lamentablement, no guanya cap punt de força, tampoc cap d'experiència i tampoc cap de valentia. El Ferres haurà de pensar-s'ho molt i molt millor la propera vegada. Vale. Intentar trencar les branques és una opció massa perillosa per a algú amb la seva confiança, per al seu petit tamany.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 Jo agafaria l'opció B. Sí? Sí. Mm. Guanya dos punts de força, en perd un d'experiència i en guanya dos de valentia. Ens hem recuperat mínimament. Alferes ha arribat a la crepusca de les Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Unes mans acaben de sortir del terra i l'atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un gegant. Què vol fer ara? Opció A. Fer servir un encanteri de metamorfosi. Opció B. Utilitzar un encanteri de combustió. Opció C. Quedar-se immòbil. Pensi-s'ho bé, Alferes. Pensi que de la seva decisió depèn del poder guanyar amb aquest monstre. Opció C. Opció C? Sí. Segur, Alferes? Seguríssim. Mm, doncs no, malament em perd dos punts de força, en perd dos d'experiència i em perd dos més de valentia. El fer -se em sembla que tenim molt cruixó. Fem un recompte. S'ha quedat amb zero punts de força, s'ha quedat amb menys tres d'experiència i s'ha quedat amb zero punts de valentia. Està veient ja el monstre d'aquest diment? Encara no. I ara? Ara... s'en tanca la comporta i ara ho veig. És el senyor Potipoti! Necessitava dos punts de força, oh, eh? un d'experiència i dos de valentia per vèncer -ho. I no, ostres, acostumi-se a la seva panxa, pudent! Digui-ho, digui-ho! Vingui, comandant Larsen, perdem de la seva desitjada recompensa. Sabia que era home de praula. Sí? Doncs potser li sorprendrà el que li diré ara. No tinc res que oferir-li i, a més a més, ara que estem fora del cercle imperial i em perdonar Arcàngel serà complicat aconseguir res que pugui interessar-li, ho sento. S'equivoca de mig a mig, capità. No m'interessen els diners, ni tan sols els brillants de les mines y que, segons les meves informacions, vostè col·lecciona. El que vull és formar part de la seva tripulació. Haig de reconèixer que em sorprèn. Quines són, suposadament, les seves habilitats? Conec molts llocs no cartografiats per l'Imperi on ens podríem amagar sense que mai ningú no ens trobés. I tinc amics, i gairebé tots ells em deuen favors. A més, em faig comprendre la majoria dels idiomes de la galàxia. Ahà, li dec la vida. Com podria negar-li el que demana? Comandant, consideris part de la tripulació des d'aquest mateix moment. Gràcies, capità. Pot retirar-se? Tinent? M'agrada com sona. N'estava ben far de que em diguessin comandant. Bé, ara, si m'ho permet, capità, li demanaré a l'Alfera Sayer que m'ensenyi com funcionen els ordinadors de la nau. Com tinent. En tindré. Fins després. Ordinador, vull escoltar tota la informació disponible sobre el comandant Larsen. Larsen, som esquí, comandantment de la flota de l'imperi Corbusquart nascut al planeta l'Uberbohun, fill de l'almirall Harrison i de l'oficial científic de la nau, pòrtic Joan Maybun. El seu primer destí, Atran Utkahan, com a cap de missió, va acabar en tragèdia. Tots els seus companys van morir, però ell va escapar miraculosament gràcies a un dispositiu de transport de la seva creació, el Darm. El Darm fou fabricat en sèrie, més endavant per l'Imperi. L'èxit de l'aparell va facilitar l'ascens vertiginós en l'esclafó militar de Curvos, però Larsen es va enfrontar ràpidament amb l'arc el conseller de l'emperador. La tercera campanya, dirigida per Larsen, una autèntica matança, el va convertir en un proscrit. Després de passar uns anys al sistema Lallum, on va arribar a regentar una sala de joc, l'imperi li va perdre el rastre. La recompensa per trobar-lo viu o mort és de 300.000 cuervos de l'Eizum. No hi ha més referències sobre l'Arsen. Som esquí a la base de dades. Capità Montaner a Pont, em reben? Sí, capità. És el tinent l'Arsen amb vostè, alferes? Sí, sóc aquí, no m'he escapat de la nau. Ja m'ho imaginava. Tenim algun recluta preparat? Els ordinadors així ho indiquen. Vaig cap allà. Transport! Sí, senyor. Benvingut a la nou Estadar Arcángel, al Fera Sàleg Jordan Benet, de Barcelona. Hola. Hola, bona nit. Benvingut a Montsalvat, John. tot comença i tot s'acaba. que la fent Reitogobo no el protegeixi. Tenen obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Al Jordan, Jordán, el mecanisme del nostre test? Molt bé, doncs no entrarem en més de tants. Tinc que faci la primera pregunta. Alferes, bona nit. Hola, què tal? I Com pareixi... que hola, què tal? Hola, Tinent! Hola, Tinent! Tornaré a començar. Alferes, bona nit. Hola, Tinent! Imagini que és un nan repugnant, solitari. Li costa parlar amb la gent, perquè ells sempre aparten la mirada de vostè, espantats. Intenta superar-ho o es limitaria a amagar-se per ser... Si... Sempre més ningú. Ho esperaria. Com? Com? Amb un holograma, potser? Eh... No, amb una careta. Hologràfica, en tot cas. Sí. Molt bé, les coses serien diferents sí que hagués escoltat els consens de qui l'envoltaven, no creu? Eh. No facis això, no facis allò i mai et fiquis pels forats que surten al terra quan la mare natura va calentar. Per no haver-los fet cas, el gran tribunal d'Impúdics l'ha condemnat a la perdició eterna. No està orgullosa, el Feres? No gaire. Com que no gaire? Com que no gaire? Defineixis, sí o no? No. Capità. Està al buit més absolut. No hi ha res que el pugui destorbar. I poc res que sigui capaç d'aturar la seva caiguda. S'esclafarà, el seu cap es farà miques i els seus pulmons passaran a formar part de les plantes de la mort, que travessaran el seu cos com els claus de ferro de les cloaques del Palau de Cuervos IV. Què faria per evitar-ho? Mm, Engegaria en el motropopulsor <coughs> del la... de la... que porto... Va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 perquè no s'ofreixi i el transporto a... a on el puguem curar. Per exemple, la base estrella del nord? Per exemple. Fer el fet de Super Mario. Digui'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Reencarnar-se. Dimoni. Ceguera. Ceguera. Mm, bastó. Por. Pressionar. Puny. Donar-ho tot. Eh, amor. Com? Amor. Amor. Temps. Minuts. No saber. Suspens. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Los no fuen citando esperas, respondguin. Eh, un buit, un buit espiritual. ¿Un què? ¿Un què? Repeteix, si us plau. Un buit espiritual. Yeah. I per què? Té por Te podem brindar? No. Dicta de concentrar-me. El sentiment activa la seqüència Sí, senyor. El Feras, el nostre ordinador li concedeix un punt negatiu. Dubta massa, això no és bo per un darrer. Però bé, esperem que puguem remuntar-ho molt aviat. El Feras, s'està veient la pantalla del seu, del seu ordinador? Veu el marcador de d'estructura metàl·lica, el número que va duant voltes, de 0 a 99? Premi qualsevol tecla per aturar el cronò, sisplau.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 Com? B. L'opció B. L'està segur, Feres? Segur. Segur, segur, segur, Feres? Segur. Molt bé. Guanya dos punts de força, en guanya tres d'experiència i en guanya tres de valentia. Excel·lent, Feres, excel·lent.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 La B. La B, també. Magnífic, guanya un punt de força, no en guanya, però, cap d'experiència, i si sí, se n'emporta un mes de valentia. El Feres s'ha arribat al crepúscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest divent.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 Li fa poc aquesta roda de batalla eh? Molt bé, ha estat una bona opció. No s'han no portat cap punt de força, però sí dos d'experiència i un de valentia. El feràs? Fem un petit recompte, si li sembla? Sí. S'han portat en total un, un, un, un, un, tres punts de força. 5 d'experiència i... Cinc més de valentia. Estava allà el vostre aquest divendres, el Ferres? Sí. És una escampaboira, necessitava un punt de força, dos d'experiència i una valentia. El vèncer, el Ferres. Molt bé! Oh, el Això sí que m'ha sorprès, Francament Franca, a mi també. Sí, sí, no pensava... Al principi el veia... una mica amoïnat, aquests mm, una xicots. Una mica neguitós. Vinga. Segur. Alferes, Ferres... Mm, Paparines, més aviat. El m'escolta... Eh? Felicitats. Ha estat un plaer servir amb La setmana que ve el tornarem a tenir la nostra nau. Va. Molt bé, bona nit. Bé. Eh. Adéu. Tenim un nou reclut a bord, sembla S ser. Tenim que sigui tan espobrat com aquest, senyor. A veure, seqüència de transport? Sí, senyor. Benvingut, novament, a la càpsula 4 de la nau estel·lar arcàngel... ...foreman. Base d'ARUM4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. El m'escolta? Sí, capità. Donat que coneix perfectament el procediment que seguim per fer el test, m'abstindré d'entrar en detens. El tinent li farà la primera pregunta. El Feres, bona nit. Bona nit, que li han emputat els braços i les cames, que s'ha convertit en una mena de cuc i recta constantment sobre superfícies innecessàriament fredes i rugoses. Què li agradaria fer? Bé, jo continuaria caminant. Caminant? Com? No pot caminar. No bueno, caminant, no caminar. Reptant. reptant. Sí. Sense destí? Sense perseguir un blindat? Home, clar. És això el que vol dir alferes? Feres? Clar que sí, aniria cap a ell. Aniria cap a ell? Reptant. Reptant? Tindria sí. poques possibilitats de sobreviure el Feres. No, bueno, però després quan arribés em posaria, em posaria en posició d'atac per poder enfrontar mi millor. I vostè creu que un cuc com vostè podria vèncer en blindat? No, però faria un encantari metamorfosi per poder agafar una altra forma i poder vèncer sense cap problema. Ah, bé, el Com quina? Com, per exemple, un rèptil d'aquells... de... Uh -huh. Com un drac de mentides, per exemple. Sí, més o menys. Però una miqueta superior. El Ferres ha d'escullir entre tres pesadilles. Una, plena de cadàvers sin corruptes, aprisionats entre parets de pega dolça. L'altra acaba formant part del seu dia a dia i, la, i el porta a perdre l'equilibri constantment. I la tercera es converteix en un feita feite i es crema en el llac de flames de Thaikyum. Quina Quina es quedaria? Eh, crec que t'hi la de cadàvers. Per què? És un necròfag, potser? No, perquè crec que les pesadilles eh, així eh, de cadàvers donen més coratge per després lluitar contra un llindat. Mm. No està ben segur això el feres? Home, crec que sí. Persegueix algú, no sap qui ni per què, però el que sí que està segur és que no l'ha de deixar escapar tot i que s'estigui ofegant en un mar de bilis. Abandona, finalment? Continuaria. Perquè, bueno, si l'estic perseguint és per alguna cosa. Per sí. quin, Alferes? Perquè... si no tinc ni idea per què m'ha perseguit, bueno, perquè el persegueixo. Ah, és a dir, no sap res de res vostè, feres. Vostè m'ha comunicat que no. Nosaltres hem comunicat que no? Però això no vol dir que vostè no ho sàpiga. Bueno, internament bé, ho tinc gravat a la ment, però encara no el l'he descobert. Digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Segrest. Eh, persona. Discussió. Eh, dues. Intolerància. Mai. Crim, Mort. Color. Negre. Cor. Eh, sang. Sang? Sang. Sang. Sanc, cor. Pulmons. Pulmons, més sang encara. Ànima. Ànima. Eh, Sócrates. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Capità, cada cop, cada cop que ens acerquem, bueno, que ens apropem més a la lluita final... Té eh, més poc, eh, que sí? Sí, contra blindat sento més desig d'arribar a Capità poder aplastar-lo i acabar amb aquests... Eh, la seva tirania sobre Montsalvatge. Creu que podran estar convençuts? Eh, crec que sí. Tinen activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Tinen? No l'ha activat? Sembla que l'ordinador avui no fa el mateix sorollet, però no importa. Torna a fer-ho, a intentar-ho, sí? capitan, de totes maneres. Torna-hi a formular per la voluntat, sisplau. Mmm, tinent activa la seqüència d'analisi. Sí, senyor. El Feres, tinc males notícies per vostè. El nostre ordinador l'ha detectat una mica insegur, i per tant li dona un punt negatiu. Ho sento molt, el Ferres. No obstant, el Ternucus del Continent, Milen Dai el saluda. Hola, Tarnocus. Saps el que significa això, oi? Eh? Esclar que sí, capità. Doncs que té accés directe al tercer nivell de Montsalvatge. Premi la tecla ESC. Bueno, eh, transmeteixi les meves... Ah, el Cyborg, mar. és veritat. El Cyborg. Ja ho ha fet? Eh, bueno, eh, sí, de moment... Eh, estàs, bueno, estaria escoltant, sí. Molt bé, introdueixi el següent codi. 1 1 6, 4, 3, 1, 8, i 4, 3,, 1,vuit i 4es el, el seu cyborg veu el monitor de l'ordinador, l'estructura metàl·lica i la casella amb el número que va dur en voltes de 0,99. Alferes, el, el seu cyborg és massalent aquesta nit. No, capità, és es que la transmissió de dades està es, es sent comprovada. Sí, ja està. Perfecte. Premi qualsevol tecle per aturar el crono. Sí, ja està, capità. Quin número apareix? El 16. El 16. Alferes, la catedral dels oscurs i el seu cor de matany i flames el saluden. Les cames li tremolen. Has sentit parlar tant dels monstres que acostumen a amagar sí que gairebé us pot veure en el foscor, els veu? Sí, capità. Però hi ha alguna cosa estranya a l'aire. Per rai, to go, és àcid feita, feita! Què vol fer ara? Opció A. Obrir un portal dimensional. Ningú, no pot, veu... Ningú pot preveure per d'on anirà a parar. Opció B. Confiat, respirar profundament. Podria tractar-se d'un engany dels oscuros. Opció C. Saltar dins el cor de matany. Potser la seva temperatura el protegeixi de l'àcid. No es de les criatures de Montsalvatge Alferes. Per Perd dos punts de força, en perd tres d'experiència i en guanya un de valentia. Alferes: Darrere de la catedral dels oscuros on la sang Fasoroni i els reptils juguen a ser muntanya, s'acaba de desencadenar-se una terrible tormenta. Els llampecs cauen sobre les pedres que li marquen el camí. Un dents se li acosta a gran velocitat. Què vol fer ara? Opció A. Provar d'aturar el llampec amb un encanteri de Leikiu Tarko Minvium. Opció B fer un gran salt cap endavant i rasar a Raito Gobun. Opció C, agafar una de les lolites que corren per terra i utilitzar-la com a escut. Pensi-s'ho bé, el Ferres. Bé, capità, eh, com l'opció B és una miqueta inestable, i això d'agafar les lolites no en sembla... Ràpid, el Ferres. No em sembla gaire bo, faria l'opció A. Opció A. Opció? Faria ah, doncs sento dir-te que era la pitjor de totes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 Opció B, ajupir-se. De fet, les ànimes no es belluguen. De fet, no hi ha res de res en aquest loc condemnat. Opció C, cridar per protegir-se el nom que els huercos li donen a Mewksheperens. Crec que m'ajupiria, capità. S'ajupiria? Sí, per esquivar els cops de les ànimes. N'està ben segur? Crec que sí, capità. Doncs molt bé, ha guanyat un punt de força, n'ha guanyat un d'experiència i n'ha guanyat... Un de valentia. Està veient el monstre d'aquest nivell, Alferes? A través del meu sí, eh, Cyborg, sí, capità. Necessitava un punt de força, dos d'experiència i un de valentia per vèncer-lo. I no els té, Alferes! El Compte amb la Lolita! El terror recluta't a la nit ens espera, senyor. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nau Estadar Arcángel Alferes, Josep Magrinyà, eres de Barcelona Hola, bona nit Hola, bona nit, benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba Que la Femre i Togobo no el protegeixi Tinent, obri la seqüència de test Obrin, senyor Entrada 2350, doctora Gil Foreman Base Darum 4, test d'aptituds, filtre preparat Alferes Madrinya, coneix el funcionament del nostre test? Sí, sí, exactament. Doncs sortirem i faran la primera pregunta. D'acord. Alferes, bona nit. Hola, bona nit. Miri, comencen a caure perles de la guiul tronc del cel. L'aixafen, l'ofeguen, ha aconseguit fer-se ric per fi, però no podrà viure per disfrutar-ho. Qui seran els seus hereus? Serien els, els clons que sortissin del meu cos. I quin tamany tindrien? Serien del, del tamany d'un guerrer de l'espai. Mhm. Uh -huh. Alfreda, s'imagini que algú li acaba de treure un ull i algú altre li ha tret l'uny a algú més i aquest altre crida i arrenca un altre ull i tots els ulls van aparar la temible foscor roja de Keithyung. Què faria per aturar aquesta matança d'unys? Faria una desintegració de tota la zona per aconseguir que aquesta matança arribes a la seu fill. Per què no? Tinent? S'ha transformat en un camaleó d'emocions. Em pot simular qualsevol. Tristesa, orgull, qui sap quantes combinacions.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 L'ajudaria a morir per de manera que tornés a viure explicant lo una màquina de transformació molecular i aconseguir Una màquina que... de transformació... què? Una màquina de transformació molecular per aconseguir que tornés a ressuscitar. Molt bé. Sí, eh. Digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Desert. Aigua. Vida. Aigua. Obscuritat. Fos. Variament. Vida. Anarquia. Reina. Haber de fer-ho. Fer-ho. Repetir, repetir, repetir, repetir... Prou. I repetir. I prou. és una riada, això que escolto. Negatiu. Bé. I l'última pregunta. Què sent en aquests moments? Ganes de destruir l'imperi de blindat. Tinen activa la seqüència d'anàlisi? Sí, senyor. Alferes? El nostre ordinador li ha concedit un punt positiu, més que res perquè els, aquests petits guerrers que poden sortir del seu cos seran d'una gran utilitat per combatir un benbrindat. Té d'avanceu la pantalla de l'ordinador? Sí, positiu. Veu l'estructura metàl·lica i la casella amb l'ordinador que va donant voltes? Sí. Premi qualsevol tecle per aturar el D'acord. Quin número apareix? El número 2. El El número 2. Ferres es troba a la cúpula de Tornamunt. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen, té el cap ple de somnis obscuros i un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels esperits del mag Thaureyden Munchell. Opció B. Saltar a de Doido Opció C. Demanar els bruixots de Federa min un encanteri de protecció. Pensis-ho molt bé, Ferres. Opció A. Opció Invocar l'esperit. Per què? aconseguiria d'aquesta manera no, no entrar personalment en, en combat. No està malament, però és clar no guanya cap punt de força, guanya un d'experiència i tampoc en guanyar cap de valentia, evidentment.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 No li té por el crepuscle dels Xeus? No, probablement abans que la covardia o a quedar-me atxuclat sense energia d'aquestes cales preferiria avançar contra el combat. Molt bé, guanya dos punts de força, dos d'experiència i un de valentia. El Ferres ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell.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 petita trampa de la l'amiu Chaperens? Podria ser, però sempre en la llum sempre estan les solucions de les coses. Ben pensat. Guanya dos punts d'experiència, un de valentia, però no obstant, cap de força. Anem a fer un petit recompte al Ferres. Li sembla bé? Sí, sí perfecte. Molt bé. Ha guanyat dos punts de força, n'ha guanyat cinc d'experiència i se n'han dut dos de valentia. Està veient el monstre d'aquest divent, al Ferres? Sí, escampaboires. És Necessitava un punt de força, dos d'experiència i una valentia per vèn I el supera àmpliament la vençuda, el Ferres! El Ferres. Les meves felicitacions més efusibles. Ha estat un plaer servir amb vostè aquesta nit. Igualment. Ha de saber que la setmana que veu tornarem a convocar a la càpsula 4 de la nostra nau. D'acord, Antiga nau arcàngel. D'acord? En aquest moment. Molt bé, vinga, bona nit. D'acord, bona nit. i l'edic de la nou s'ha tornat absolutament boig! Com? Mostra lectures molt diferents a cadència 3,4. Impossible! Transmeti informació a la meva consola! Sí, senyor! El nivell d'oxigen està baixant, alerta vermella! Estem perdem força al nucli! Ordinador, avaluació! Ordinador! És inútil! Perdem altura! Em costa respirar! Alferes! Alferes! Jaimta't! Ajudi-la! bé. No em puc! pot jugar capità!